Мало застали. Мало. Слід жити. Мов ось перед гробом стою. Це трудно. Воно полегший. Треба рішитись. Пізно вже. Нас і так поставлено біля трун Бо слід, бо забували. Дідок дедалі самовитіший, потім і затих. Коло самого села спитався Як звуть вас? Ми досі ніби чужі. Катранник Мирон. «Мирон?» – так і зватиму. «А я Прокіп. Кажіть брат Прокіп. Їх випереджали гуртами приїжджі і, входячи до села, зразу висипалися в вулички та двори, де вже ходило досить люду, торгаючи двері або стукаючи ціпками об швіртки і ворота, що означало виклик на торг. Декотрі мовчки стояли проти дворів, ждувчи, що господарі побачать і запросять самі. Небагате село. Але ще не обдерте, як там, дома. Чудний чоловік, гадає катранник про супутника. Не питав, як звуть, поки прийшли. Мабуть, стерігся моєї недовіри. Мовляв, він вивідує, бо він перший заговорив. Ні, він добрий. Чому брат Прокіт? Хіба з таких, як Пічник? Часом брат Прокіп провадить супутника дрібними вуличками і завулками до сірих воріт при кісткуватих тополях і входить, як давній знакимчик господарів. Тепло в хаті. Дві жінки, з похожості їхньої сестри, обидві веснянкуваті і лобаті в зелених хустках поралися біля стола й мисника. Дідук відбув звичні чемності в привітанні, розпитав про здоров'я всіх без винятку, і почав торг. Викладали речі, розворушували, визряли на міцність, на розрив, просвічували, піднявши проти вікна і вивертали, висліджували рубці, також пересівали з долоні на долоню, клали на зуб і язик, нюхали, розтирали в пучках, як слід. Докінчивши обмін, гості з'їли по мисці теплого борщу, і Дідок мав крупу і мішок лузги, а катранник – два мішки лузги і пшоно. «Порадую своїх», – сказав дідок. «Трудно нам. Жінка не здужує робити. Дочка 17 років одиначка в нас, туберкульозна. Вчетте, їй харчів краще втреба. Де взяти? Я роблю палітурні. Діло знаю, бо 30 років практики а зарплатня яка. Копійки. Буває роботи на біжить, до ночі по потім пусто. Я відпрошусь на день, звичайно, сплатні вчителі. Мирон Данилович хотів промовити біда і здержався. То правда, що біда, але в цю хвилину чого нарікати? Він остеріг. Коли б нам довести вимінь. Вага зростала на плечах, ніби кожна пшонина робилася залізною, непереможно тягла вниз, і лузга ставала, як цегла ламила плечі. Завіяв сніг і стих. Часто відпочивали супутники, геть засапані. Як притяглися до станції, зразу ж застояли чергу по квитки. З речами таборилися поблизу під стіною і ждуть півдня. Наближається година квитки, брати. Аж тут облава. Станцію оточено. До кожного клунка підходять, розв'язують, переглядають і перетрушують. На щастя, крупи, пшона, лузги не віднімали того дня. Борошно грабували підряд. Мирону Даниловичу і брату Прокопу минулося без страти. Поряд стояв суховидий, але широкораменний чоловік у ніби нібержавому пальці. Мав три пуди борошна. Все загарбали руки. Мовчав, остовпілий, бідолаха. Ніяк не міг до цями прийти. Зрештою вимовив. Остань. Тепер всім кінець. Жінки, ограбовані, як той чоловік, горювали голосно. Осторонь стояли головні обдержчики, Два в формі установи круків і два в штатському. Теж гайворони, хоч в іншому пір'ї, з партком і в шишки